Bueno, començant amb el programa d'actes de la segona fira del llibre anarquista de, de Mallorca i, i bueno, uh, estic a la taula en, la, en Nadalos Marín Nadalos Marín es, es company aquí de, de Mallorca és historiadora, doctora en història contemporània especialista en el moviment llibertari uh, i bueno, té multitud de llibres escrits sobre la l'història de l'anarquisme alguns dels quals podeu trobar a uh, les paradetes d'aquí. Uh, bé, fa molt poc va editar un, un nou llibre, Anarquismo, una, una introducció, uh, publicat per l'editorial Ariel. I, I, bueno, avui ens presenta uh, l'edició que han fet uh, la Malatesta Editorial de Madrid, del llibre de la Comuna de París, de Luis uh, Michel, que també podeu trobar aquí a la fira. És una codició entre la Malatesta i Tierra de Fuego, i, i bueno, per què hem convidat en Na Dolors? Bueno, L'hem convidada eh, bàsicament, a més de, per la proximitat i, i la seva disponibilitat de sempre, perquè ha fet el pròleg del llibre i segurament és una de les persones més eh, coneixedores de, de l'obra d'An Luis eh, Michel I m'ho farà 8 ah, cèntims d'aquest llibre i espero que vos interessi molt. ¿vale? Vale. Dolors. Vale. Gràcies en Jorge per presentar-me benvinguts i benvingudes a la Fira del Llibre Anarquista de, de Palma o de, de Sesilles. Gràcies, sobretot, a la introducció que has fet, perquè ha sigut preciosa, de veritat, vull dir, has aconseguit emocionar i fer a pensar i entrar, de fet, a el que és l'anarquisme, que és una ideologia que pot semblar tan antiga com la humanitat, perquè la desobediència a tota autoritat és antiga com la mateixa humanitat, però pensem que és una doctrina, una, una filosofia, una manera de viure, una pràctica, sobretot que arrenca des dels anys de la il·lustració, quan els homes i les dones volen tornar a dir les coses amb altres noms, quan pensen de fer una nova enciclopèdia, una nova manera d'explicar les coses, quan als Estats Units i a França són popular les cançons que diuen que el món s'està girant del revés perquè per fi els oprimits manaran i els animals es revoltaran contra les persones les vaques aniran darrere els carros eh? quan el món s'agiri del revés arribarà el món de l'anarquia quan tot es trastroqui i quan és això? Doncs quan el capitalisme s'està gestant, quan estan naixent els grans estats europeus i quan els camperols són expulsats de les seves terres eh, a causa de les apropiacions indegudes de tot el que serien doncs, la noblesa i tots aquells que neixen en aquells anys. És a dir, la noblesa, els buròcrates, els advocats a càrrec de l'Estat i sobretot els banquers, que són els grans expropiadors ara mateix que per què parlem de la comuna avui, si sembla hi ha ja gent molt vella, no? Doncs pues perquè tenia els mateixos problemes que nosaltres. Luisa Michel no és la il·lustració a peu de pàgina dels llibres de l'ESO o de batxiller, a on ens posen que era una mestra. Si hagués sigut una mestra anarquista no estaria als nostres llibres perquè no n hi ha cap més. Si està als nostres llibres Luisa Michel és perquè va ser una dona que va fer barricades, va ser qualificada de patrulera, va ser qualificada d'incendiària i perquè per primera vegada les dones apareixien als carrers i les places d'una de les principals ciutats europees que era França. Què va motivar que les dones del poble de París apareguessin al carrer? Pues una insurrecció popular fabulosa, una manera de demostrar que el poble de París podia viure sense Déu ni amo Eh? i una demostració de que la insurrecció popular, per primera vegada, tenia els carrers i era capaç d'autoorganitzar una de les ciutats més complicades de l'època. Per què han traduït els companys de Madrid de la malatesta aquell llibre a l'espanyol? Perquè no existia. S'han pres una molèstia increïble de buscar edicions, de traduir-lo fil per randa i recuperem les memòries d'una dona de primera mà perquè ella és espectadora total de la comuna i a més és actora Amb aquests anys Luisa Michel encara no és anarquista és partidària de Blanqui és partidària també dels grans insurreccionals de Bebev Eh, vull dir quan havien fet el seu manifest importantíssim, que ha passat desapercebut i en aquells moments és una insurreccional total. De verge roja no té res, és una manera que té el poder sempre de classificar-nos, eh? ens cosifiquen, les dones sabem molt de la cosificació dels nostres cossos, de guardar amb un arxiu descripcions acurades i a Luisa Michel se li va dir la Virgen Roja, de Virgen res perquè li maten el seu primer company durant la comuna de París, davant d'ella mateix. Després tindrà dos companys més, un eh, durant els anys del seu exili a Nova Caledònia i després encara un altre. No estaria als llibres si no fos perquè va ser una escriptora fabulosa, va descriure molt bé les misèries de la classe treballadora, igual que ho feien Dickens, en petites obres de teatre, que sí que estan publicades en francès però no en espanyol, i va ser sobretot un referent de les dones del seu temps. Per això és important, Luisa Michel, no perquè fos una mestra, que també perquè la voluntat pedagògica de les dones el que volen fer és treure les dones, de la i també els nens. És algo que anirà lligat sempre a les idees emancipadores, no només les anarquistes, també les socialistes, o les comunistes o les feministes. Però Luisa Michel és molt més que això. I us diré una cosa més. Luisa Michel, com us dic no era verge, no era roja perquè era anarquista, eh? passa de blanqui a l'anarquisme amb el viatge que ella fa de portar de Nova Caledònia per haver participat a la comuna una dona li parla de l'anarquisme, una dona anarquista i ella va agafant cada vegada més les idees anarquistes i morirà el 1905 i, perdó, a Marcella, crec, i tenem part de les idees anarquistes i absolutament vinculada al moviment llibertari. Per què és important? Perquè avui en dia no es parla dels anarquistes o sempre es queda en de que anaven posant bombes. No, també estaven per la llibertat dels pobles. Luisa Michel, com molts dels seus contemporanis, estava en contra d'un món que cada vegada més estava colonitzant el tercer món. Luisa Michel, quan és deportada a conseqüència de la salvatge repressió contra tot el poble de París, penseu que fuselen els comunars. Sempre expliquen els llibres d'història que va ser un desastre això de la Revolució francesa, que és això de guillotinat tants caps. No expliquen que la repressió de la Comuna de París va costar el doble de morts, de ciutadans anònims del poble de París, que es van afusellar nens de 13 anys perquè havien format part de les barricades amb els seus pares i les seves mares. Aquí hi havia senyores que anaven a sombrilles i a li els ulls dels comunars en la punta de la sombrilla abans de que els matessin. I no expliquen tampoc que van deportar centenars i centenars de persones dels carrers de París. Què passa? Pues, porten Luisa e Michel a la deportació amb una colònia francesa on s'enviava els, els condemnats que és Nova Caledònia. I què fa Luisa e Michel quan arriba a Nova Caledònia? intentar donar classes als fills dels exiliats com ella, els fills dels comunars, però també els fills dels canacs, eh? Ningús havia preocupat mai d'educar i d'instruir els fills dels aborígens d'allà. Però la gran conya va ser quan Luis Michel els hi comença a dir que s'han de revoltar contra l'imperialisme francès. Jo és lo millor, perquè va percebre molt abans que molta gent quin era la idea de l'imperialisme i del colonialisme europeu i va abogar, i va escriure, i va relatar quina era la vida dels Canacuà, va recollir bona, una bona quantitat d'històries i de contes i va intentar ajudar a emancipar a tots aquells que estaven oprimits. Per això ens sembla interessant la Luisa. molt més eh, del que ens poden dir. Què va passar a la Comuna? La majoria ho deveu saber, teniu referències, París va ser ocupat pels exèrcits prussians, i els francesos, o el poble de París, es va negar a deposar les armes. El govern, com sempre, va fugir, que os van fotre el camp i van deixar París en mans dels ciutadans. Algo que passarà doncs, a Madrid en 1936, eh, vull dir, perquè es talla l'anarquia. El govern no hi és, doncs, la gent s'autogestiona. Què passa durant la comuna? El pintor Corbet es va encarregar de les velles arts, després també es van dedicar a intentar posar-lo a la presó i va ser despreciat per tot el que eren els pintors oficials de l'època es van posar de banda dels ciutadans de París tots els intel·lectuals que estaven al costat del poble i sobretot la gent de París va autogestionar la ciutat a partir de barris, a partir de sobretot d'alcaldes o digueu-li com vulgueu, de barri van crear biblioteques, van crear escoles i van resistir durant molt de temps fins que naturalment va entrar a l'exèrcit a sang i fetge i van anar matant a tots els comunars de París. En la mala sort de que molts d'ells amb aquells anys estaven naixent la fotografia, molts es van voler immortalitzar al costat de les barricades que havien construït amb les seves companyes i amb els seus fills i aquelles mateixes fotografies van servir per identificar aquestes persones i afusellar-los o enviar-los a la deportació. Aquesta és una mica la història de, de la Luisa Michel, ens semblava interessant, eh? la Malatesta va fer aquesta proposta de fer aquest llibre, vull dir, va ser traduït, i jo una mica vaig fer el pròleg per intentar marcar pues, aquesta insurrecció. És un llibre que es llegeix ràpidament, perquè el sé en primera persona, la Luisa parla de tot això. Espero que sigui el primer d'una part de recuperació de la memòria històrica. I, a més, ja que jo faig aquesta introducció, només vam dir que no seria un debat, perquè és un llibre històric, faig cinc minuts de publicitat de companys que m'han demanat que publiciti llibres que podeu trobar aquí i que no es presentaran, tot i que sigui una fiera llibre anarquista. El primer és un llibre molt estimat per mi, és el Grups Autònoms, del Joni, explica la història de Barcelona, dels grups de la transició, o de lo que ell en diu la transacció democràtica explica com aquesta transacció va ser tot menys exemplar va costar quantitat de morts va, va costar Pues, sang i fetge els carrers de, de les principals ciutats del país i a més veurem pues, com la gent jove en aquell moment incorpora el discurs dels lletristes, dels situacionistes d'en Jean Barrot i d'altres amb el que seria la lluita armada als carrers de Barcelona i de Madrid. I us el recomano perquè està ben escrit, a més, o sigui no és un pamflet horrorós sinó que ell va fent entrevistes a diferents persones, ha posat pseudònims, però la majoria els coneixereu perquè també es, es mouen pel món llibertari i està molt bé perquè són testimonis de primera mà. Un llibre important, l'únic publicat a Mallorca, que es presenta a la fira, així fem una presentació alternativa. Jorge té molt a dir perquè és un dels autors eh, d'aquesta de, conspiració que han fet ell i l'Albert tras les barricades de Barcelona, quan jo calli que us ho expliqui una mica, perquè han decidit fer aquesta cosa magnífica a preu superbarat i per últim, una cosa molt maca que a mi m'agrada molt del grup surrealista de Madrid, conspirador anarquista des de fa més de 20 anys, editors d'una revista boníssima, La Salamandra, i que han editat La Torre Magnètica. És una reflexió, una mica, i com deia jo abans la cançó, jornada sobre l'objeto cuando todo se viene abajo, o sigui, quan tot canvia. Una reflexió sobre les places però també alguna que diem sempre als anarquistes. La necessitat de la poesia amb tot allò que fem, la necessitat del bon humor per enfotre de nosaltres mateixos, perquè sempre ens donen bastanta canya, i si no fos per això no seguiríem endavant. Si no fos per això jo ja semblo aquella iaia anarquista que tu deies ara fa un rato, no?, perquè jo fa anys que vaig donant la xapa a la gent i cada vegada jo sóc més gran i la gent segueix sent molt jove, no? Però com deies tu, que era la Dolors Prats, aquesta iaia, hem de crear un món nou, però a on tots hi tinguem part a on cada un, amb les seves idees amb les seves dèries, amb les seves manies doncs pues, hi tingui lloc perquè això és un món totalitari o antitotalitari, al revés a on tots hi tinguem caiguda això és una mica el somni dels anarquistes i us passo amb en Jorge eh, perquè us explico una mica perquè ha decidit fer un llibre Bueno, jo sí, sí, sí, sí. Bé, presentar a la indomable de l'Arenal sempre dur aquest tipus de, de qüestions. Bé, eh, no presentaré res perquè el llibre no estava en el programa, sí que en un altre moment ja ho presentaré. Així que aprofitaré si hi que li vulgui fer alguna consulta a Dolors sobre el llibre d'Ana Lluís Michel, si qualcú vol fer alguna pregunta, consulta. No? Si no, acabem. Si no, en un minut o dos començarà la presentació del quadre didàctic No robaràs dels companys del col·lectiu Escuela Libre, gracias. Vale, y ahora turno los libres. ¿Eh? Es un tímido, ¿eh? Un tímido dado.